Alle zögerlich und langsam. Wie soll ein Motoklon umgedreht worden sein und gegen uns kämpfen können? Das Welt aus dem hyperkook die galaxis zurück. Sehr gut. Je schneller wir die Umprogrammierung hinter uns bringen, desto besser für den bevorstehenden Angriff auf das Schloss Kerzesch. Weicher langsam auffüllen. Wir wissen nicht, wie die Metallhexe reagiert. Beim geringsten Anzeichen einer Bedrohung stupsen wir ihn in die nächste Sonne Energiezufuhr läuft. Weicher, sinnvoll. Du kannst beginnen. Submarinarchitekt Remo Quotost stand in einer Wassersäule und zeigte auf das Wesen. Motoklone waren Mischkreaturen. Maschinen mit einem Androiden-Bewusstsein. Befehlsempfänger ohne eigenen Willen, die nur ihren Programmen gehorchten. Die ultimative Waffe Tarkatsanis. Und wir hatten eine in unserer Gewalt. Sie war uns vor zwei Tagen in der Schlacht um Graugisch zugefallen. Wir wollten sie für unsere Zwecke umprogrammieren. Von Prallfeldern gefesselt, hing sie vor mir in der Luft. Der 2,90 m große metallische Körper, der vage an einen terranischen Raubsaurier erinnerte, war geöffnet. Aus Sicherheitsgründen fehlten noch die Arme. Mein Name ist Perry Roden. Wer bist du? Ich bin Motoklon 109. Was bist du? Ich bin eine Offensiveinheit der Allianz der Moral und unterstehe dem Kommando der Stellaren Majestät, Cephüda. Erinnerst du dich, was ich dir vor neun Stunden gesagt habe? Nein. Aber ich weiß, dass ich nicht von dieser Welt stamme. Verspürst du die Notwendigkeit oder den Wunsch, den Motorschock auszulösen? Nein. Meine Existenz dient dem Erhalt des Lebens aller, die zur Allianz der Moral gehören. Das ist mein oberstes Gebot. Es hat geklappt. Kannst du uns deine Kenntnisse über Kerzesh und Takazani preisgeben? Ich habe mich lange auf dem Planeten Kerzesh aufgehalten und kann jederzeit mein Wissen preisgeben. Das ist sehr gut, 109. Ich werde binnen Kurzem darauf zurückkommen. Verschließt jetzt seinen Körper und bringt die Arme wieder an. Das Wrack trieb haltlos durch den interstellaren Leerraum. Narbig und schrundig geschossen, drehte es sich in merkwürdig anmutenden, regelmäßigen Taumelbewegungen um die eigene Achse. Die ehemalige Diskusform konnte man kaum als solche erkennen. Das mattsilbrige Metall war verzogen und wie von Titanenkrallen in längliche Fetzen gerissen. Ein intakter Zylinderdiskus näherte sich langsam Dem zerschmetterten Raumschiff. Ein Notsignal. Aus dem Innern des zerstörten Zylinderdiskus. Wie soll ich Verfahren? Einsplan. Ignorieren, 8 Plan dritter Klasse. Hab ich euch das nicht befohlen? Wir sollen die Lage sondieren und die Flottenstärke der verfluchten Karriere Darksis erkunden. Aber keinesfalls können wir Hilfe leisten. Der höhere Kyp Girax mit den beiden Armprothesen beugte sich über den Orter, der am Holo-Bildschirm ängstlich mit sich rang. Es handelt sich aber um einen hochrang -Code. An Bord des Wracks bittet ein Motoklon um Hilfe. Empfang bestätigen und Geschwindigkeit aufnehmen. Wir kommen dem Motoklon selbstverständlich zur Hilfe. Außenbeobachtung anschalten. Der zylinder nahm Fahrt auf und flog auf das immer noch leicht rudelnde Wrack zu. Der Diskus dockte an und fixierte es an seiner Seite. Die Trudelbewegungen stoppten. Kontakt. Hier, ja, Motoclon 109. Benne Mandel, Kommandant der Intu. Bist du intakt? Ja, und ich bin nicht allein. Was soll das bedeuten? Ich habe einen äußerst bedeutsamen Fund direkt für den Lebendigen, für Takarzani. Ein weibliches Wesen ist bei mir, eine Rebellin. Eine was? Ich wiederhole mich nur ungern als Eine Rebellen der Verfluchten. Ich konnte sie vor zwei Tagen während der Kampfhandlungen um Gaugischt gefangen nehmen. Ich verlange gemeinsam mit meiner Gefangenen auf schnellstem Wege zum Schluss Kertzensch gebracht zu werden. Kertzensch? Aber die Intun ist als Speer in diesem Sektor eingesetzt und Gera, und... ich bin im Handel. Du weißt, wer und was ich bin wage es nicht, noch einmal mir zu widersprechen. Wir fliegen sofort das CARE-System an. Ja, Herr. Es wird alles in deinem Sinn erledigt werden, Herr. Darf ich fragen, warum die Frau von solcher Bedeutung für den einen ist? Nein, darfst du nicht. Folge meinen Anweisungen und kümmere dich um Quartiere für mich und für sehr. Sofort. Die Intul erhielt unverzüglich Landeerlaubnis auf Kertzsch, unweit des Palais Takazanis. 109 hatte damit gerechnet. Motoklone stellten das militärische Rückgrat des Reiches dar, auch wenn sie nur einige hundert Exemplare zählten. Er betrat die karg eingerichtete Kabine der medialen Schildwache. Sie trug einen grauen Overall über ihrer blauen Haut, die ihren schlanken Körper fest umpackte. Wir sind auf dem Planeten. Schmerzen die Fessel? Rötungen waren an ihren Handgelenkansätzen zu sehen. Dort, wo die Küppschellen ab und zu leichte Funkschläge erzeugten und sich in die Haut ätzten. Nein. Außerdem ist es ja gleich vorbei. Ja gleich ist es vorbei. Hm. Bordfunk. 109 hier. Der Kommandant soll unverzüglich in die Kabine der Gefangenen kommen. Nach wenigen Minuten betrat Binnenmandel den Raum. Er würdigte Lyrissea keines Blickes. Unterwürfig senkte er vor 109 den Raubtierkopf mit dem vorstehenden Gebiss. Mandel entsprach dem normalen Phänotyp der Küppvölker. Er war etwa 1,70 m groß und hatte hellbraunes Fell und Stacheln an den meisten Körperpartien. In Augenhöhe zogen sich 16 blaue Flecken. Zwischen denen seine Augen versteckt waren. Schließ die Tür und warte ab. 109 kümmerte sich nicht weiter um den Einsplan. Lyricia stand im Raum, beobachtete den Küp Girax und atmete immer tiefer ein. Sie hatte die Beinmuskeln angespannt. Der Anblick des Kommandanten machte sie wütend. Ihr Körper veränderte sich. Langsam schwoll er an. Die Arme schwollen an. Die Beine. Was geschieht mit dem Gefahren? Bitte geben. Anzublicken ritzte 109 mit einer Kralle den Kopf des Kommandanten nahezu gänzlich vom Leib und sah zu, wie Lyrissea sich in den Einsplan verwandelte. Ich bin nun bin ein Mann, Kommandantin. Du musst weg! Paramodulation hält nicht lange an. Ich weiß. Zur Notschleuse. Halte unbedingt den Sicherheitsabstand zu mir ein. Sie nickte dem Motoklon kurz zu und zog dem toten Kommandanten ein breites Band vom Arm. Nur mühsam verdrängte sie Bilder eines zu drei Vierteln abgetrennten Kopfes. Wir sehen uns am verabredeten. Hastig verließ die mediale Schildwache die Kabine, eilte die Korridore der Intul entlang, deren verworrene Logik sie in den letzten Stunden memoriert hatte. Zwei entgegenkommende Kyp Girax rannte sie rücksichtslos über den Haufen. <lacht> An der Notschleuse öffnete Lyrissea die beiden großen Tore nacheinander mit Hilfe eines Überrangbefehls, den ihr 109 mitgeteilt hatte, und blickte hinab ins Leere. Sie stand unmittelbar an der Kante des Diskus. Mehr als 400 Meter unter ihr, so wusste sie, ruhten die wuchtigen Zylinderelemente des Ortungsraumers auf dem hochverdichteten Boden des Raumhafens. Ein röhrenförmiger, unbemannter Gleiter hielt vor ihr in der Luft. Mühselig bewegte sie ihren stacheligen Körper vorwärts, ließ sich hineinfallen. Bring dich ins Warenlager 15469 schnell! Zwei Drittel meiner Zeit sind um. Ich bin schon müde. Der Gleiter zischte davon flog über den Raumhafen in Richtung von Fabrikhallen und Flachbauten, die in einigen Kilometern Entfernung standen. Die Schildwache verwandelte sich zurück. Hinter ihr leuchtete ein greller Blitz auf. Der Zylinderdiskus verging in einem mächtigen Feuerball. Sagen, was du willst. Sie sind mir unheimlich. An Bord des Bionischen Kreuzers Schwert betrachtete Perry Roden die energetischen Echos von Hyperdimos auf einer Holotafel. Atlan stand hinter ihm. Sie haben die Schlacht um Graugist entschieden, das allein zählt. Und sie werden uns weiterhin helfen. Auf den Holobildern waberten Hyperdimos durch die Dunkelheit des Einsteinraumes. Atlan hatte die merkwürdigen Wesen auf ein Zweckbündnis eingeschworen. Unzählige Schiffe des Feindes. Der Küpp hatten die riesigen, an terranische Wale erinnernden Erscheinungen in der großen Schlacht von Graugisch in den Hyperraum abgestrahlt. Nur dank ihrer Hilfe hatte sich vor zwei Tagen das Kriegsglück zugunsten der Allianz der Moral gedreht. Werden Sie uns auch helfen, wenn wir das Schloss Kerzesch und Tag angreifen? Auch dann. Bald ist es soweit. Es kann nicht mehr lange dauern. Sobald 109 und Lyricea den Kerdiamanten, diamanten der den Planeten Kerzesh umgibt, für unsere Flotte durchlässig gemacht haben. Zephyda benötigte kaum Konzentration, um die Schwert im Routinebetrieb mit ihren Sinnen zu erfassen und gegebenenfalls zu steuern. Sie bewegte sich selbstsicher und zielgerichtet in der Kommandozentrale umher. Der Hologlobus des Bautrechners leuchtete rhythmisch auf. Mhm. Durchstellen. Ich grüße Die Majestät und ihre Verbündeten. Die Offensiven der Allianz sind in allen Bereichen erfolgreich. Unsere weißen Kreuzer treiben die Küpp zurück, wo immer wir sie finden. Dann sind die Daten der strategischen Karte, die wir erobert haben, also korrekt. Hundertprozentig. Ich erhalte eine Vollzugsmeldung nach der anderen. Die Schwadron von Graugischt vernichtet Stationen, Raumfors und planetare Stationen im Minutentakt. Sie schlägt bevorzugt dort zu, wo die Umstellung der KÜP auf Niederschwellentechnik nach Veränderung der Hyperimpedanz nicht ausreichend vollzogen ist und wo wir wenig Widerstand erwarten. Die Zeit des Aufräumens naht. Ich schüttelte mich. Dies war die schmutzige Seite eines Krieges. Es war nicht schwer, einem mit Waffen ausgetragenen Konflikt ein Bild und einen Namen zu geben. So wie hier und jetzt. Takatsani. Du bist wieder mal schwermütig, Perry. Und Schwermut macht euch, Terraner zögerlich und langsam. Karzani ist der Bösewicht, der Millionenfaches Elend über die Wesen im Yamondi-Sternenozean und im Arphonie-Haufen gebracht hat. Um an ihn heranzukommen, müssen wir die vorgeschobenen Truppen brechen, besiegen, hinwegfegen, ohne Rücksicht, ohne Erbarmen. Vergiss das nicht. Ich weiß, Adler. Es ist nur... In wenigen Tagen ist es ein Jahr her, dass wir mit Lotho-Keraete in den Sternenozean gelangt sind. Zwölf Monate, in denen Terra ohne uns Entwicklungen mitgemacht haben könnte, an die ich nicht zu denken wage. Ich verstehe dich. Du bist Terraner. Du fühlst und lebst mit dem blauen Planeten. Gerade jetzt vor diesem wichtigen Kampf. Ich fürchte jetzt vor allem das Misslingen unseres Planes. Um den Angriff zu starten, brauchen wir mindestens eine geöffnete Flugrinne im Kerldiamanten. Takatsani war klapperdünn. Ein Skelett, das nur von grauer Haut zusammengehalten wurde, ohne Fleisch, ohne Substanz. Blutleer, eine Leiche, aber dennoch lebendig. Das Freundlichste an ihm war die Farbe seines Hutes, ein kräftiges Orange. In einem großen Saal seines Palastes warf er sich auf eine von einem kostbaren Baldachin überspannte Liege. Der breitkrempige Hut rutschte ihm von seinem dünnen Schädel, als er das Gesicht zwischen den Armen barg und ein wildes Zucken den ausgemergelten Körper durchlief. Er krümmte sich wie ein getretener Wurm, der dem Tod näher war als dem Leben. Auf dem Boden vor ihm lagen mehrere dunkel gekleidete humanoide Wesen mit vier Armen. Alle werde ich töten lassen. Alle, die sich gegen mich stellen. Sie haben es nicht anders verdient. Der Motoklon hat also definitiv einen Schock in der Intul ausgelöst? Einer der schwarz gekleideten Humanoiden hob vorsichtig seinen Kopf Ohne Katsani jedoch in die Augen zu sehen, es war ein wirksames Mittel, um das unberechenbare Temperament des Herrschers nicht unnötig zu reizen. Ja, Herr, alles Leben im Wirkungsbereich wurde vollends ausgelöscht. Jene, die im peripheren Umfeld vom Motorschock gestreift wurden, klagen nach wie vor über Angstzustände. Und der Zylinderdiskuss? Die Explosion der Intool sollte einerseits unsere Aufmerksamkeit für kurze Zeit in eine falsche Richtung lenken und andererseits mögliche Spuren verwischen. Wisst ihr schon, welchen bedeutsamen Fund er für mich überbringen wollte, von dem im Funkverkehr die Rede war? Nein, der Motoklon gab Hochrangkennungen bekannt, Die alle weiteren Fragemechanismen. Wie soll ein Motoklon umgedreht worden sein und gegen uns kämpfen können? Wie soll das gehen? Erkläre mir das. Wie? Wie? Wie? Die Intol tat in der Nähe des eben erst entdeckten Graugischt-Systems Dienst als Späher, um die Lage nach der... Niederlage der Kryptbrigaden abzuschätzen. Es ist also naheliegend. Kann die verfluchte Verräterin Karia Andaxi mir einen Stinkefloh in den Pelz setzen will. Aus Sicherheitsgründen werde ich alle Motoklone aus meiner Umgebung abziehen. Dieser Infiltrant kann nichts anderes als meinen Tod zum Ziel haben. Findet heraus, wo er steckt! und vernichtet ihn und seinen Fund. Sie rannten durch einen geräumigen Schacht, der von Kabeln durchzogen war. Der Motoklon war zum Teil von Rußspuren geschwärzt und hinkte leicht. Mit seinen hervorstehenden Kameraaugen erzeugte er ein flackerndes Licht im Gang. Wie schätzt du die Chancen ein, dass unser Abtauchen auf Katze unentdeckt geblieben ist? Die dunklen Polizisten werden einige Zeit benötigen, bis sie herausfinden, dass die Explosion des Schiffes den von mir ausgelösten Motorschock übertünchen sollte. Kurz oder lang werden sie aber unsere Spur aufnehmen. Davon bin ich überzeugt. Uns bleibt also nicht viel Zeit. Hier ist ein Luftschacht, der zu einem Transporttunnel für Container führt. Warenlieferungen werden in einem unterirdischen Streckensystem kreuz und quer durch den Planetenmantel geschickt. 109 besaß ausgezeichnete Aufzeichnungen und Pläne der Infrastruktur Karzeschs. Zephida, Perry Roden, Atlan und die mediale Schildwache waren in der kurzen, hektischen Planungsphase für diesen Einsatz einhellig der Meinung gewesen, dass der Untergrund des Feindplaneten die besten Möglichkeiten bot, so rasch wie möglich an ihr Ziel zu gelangen. Willst du eigentlich gar nicht wissen, wo wir hin müssen? In den Palast. Wir müssen Tarkazani ausschalten. Wie schön, dass ich auch ein Motoklon irren kann. Nein. Das wäre zu offensichtlich. Ich bin mir sicher, dass das Gelände rund um Schloss Kertzesch mittlerweile großräumig gesichert ist. Dann kann es nur ein Ziel geben. Und das wäre? Blende 0. Die Station, von der aus die Blende Raumforce gelenkt und die Staubmassen des Kerdiamanten kontrolliert werden, die das System umgeben. Sehr richtig. Dann müssen wir hier entlang. Stunden hatten wir nichts mehr von der medialen Schildwache und dem Motoklon gehört. Ich hoffte inständig, dass die Mission, eine Schneise in den kerr zu schlagen, ein Erfolg werden würde. Wir wussten, dass Lyrissea und 109 von einem Speerschiff der Kyberneten aufgenommen worden waren, aber seit diesem Zeitpunkt hatten wir keine Informationen mehr. Meldung. Ich lasse Hyperstürme, die im Leerraum toben in einer Stärke, wie sie noch selten da waren. Aufrisse, höherndimensionale energetische Gewitter und Hyperraumwaffe. Das alles geballt auf engstem Raum, in einer Kugel von nicht mehr als einem Lichtjahr Durchmesser. Dann haben Sie eine Stärke erreicht, die für uns bereits unvorstellbar ist. Diese Stürme gefallen mir nicht. Das riecht nach Schwierigkeiten, Perry. Die Strukturveränderungen im Raum halten an und werden sich wohl in den nächsten Stunden verstärken. In ihrer Gesamtheit wirken diese Phänomene intensiver als alle Wegen zuvor. Ich vermute, dass der Rücksturz des Arphonie-Sternenhaufens ins Normaluniversum nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Der Hyperkokon löst sich auf, langsam, aber unaufhaltsam. Und das, kurz bevor wir kämpfen wollen. Sie stiegen den Luftschacht mehrere hundert Meter hinab, öffneten eine Gitterluke und gelangten zu einem unterirdischen Bahnhof. Mundgedruckte Container mit riesigen Kennnummern sausten in atemberaubender Geschwindigkeit an ihnen vorbei und verschwanden in anderen Tunneln und Richtungen. Wie verläuft diese Strecke? Auf einer Achse von Nord nach Süd. Also in die Richtungen, die wir müssen, ausgezeichnet. Glaubst du, dass wir zusteigen können? Negativ. Die Containerkörper gleiten mit annähernd 200 km pro Stunde dahin. Die Geschwindigkeit würde dich töten. Aber für solche Kleinigkeiten haben wir doch einen ganz besonderen Trumpf. Einen Trumpf? Dich. Wann kommt der nächste Container? In 33 Sekunden. Gehen wir es an. 109 griff zu, umschloss ihren Körper mit seiner Masse und stieß sich mit aller Wucht in den nächsten Container, der an ihnen vorbeifuhr, hinein. Er durchschlug die Wand und landete auf Metalleimern voll Flüssigkeit, die sofort platzten und deren Inhalt sich über sie ergoss. Mit den Beinen und einer Hand krallte er sich an allem fest, was er greifen konnte. Mit dem anderen Arm schützte er Luricea, stützte ihren Nackenbereich so gut es ging. Trotzdem wurde sie wie eine Puppe hin und her gebeutelt und von Behältern getroffen. Die Ladewand gab nach, das Plastmetall verformte sich nach außen und hielt doch. War es so, wie du es dir vorgestellt hattest? Das war das hyperenergetische Chaos nicht zu umschreiben. Und es kam alles auf einmal zusammen. Ich befürchtete, ahnte, spürte, dass die Ereignisse kulminierten, auf einen besonderen Höhepunkt zusteuerten und schlussendlich in ein unkontrollierbares Stadium gleiten würden. Wenn Afonie in den Normalraum stürzt, kommen die Kyptitanen mit. Du fürchtest um die Erde. Würdest du das nicht? Was wird Tarkatsani mit den Kyptitanen, die er um sich hat anrichten, wenn er erst im Normalraum angekommen ist? Wird er sofort versuchen, auf Arkon und Terra Druck auszuüben? Es wird einen gewaltigen Unterschied machen, ob Tarkatsani frei agieren kann oder ob wir ihn in die Schranken weisen, bevor der Rücksturz des Sternhaufens in die Milchstraße erfolgt. Deinen Gedanken kann ich nicht folgen, Roden. Die Kupp kann niemand angreifen, hat es stets geheißen. Ihre Herrschaft kann nicht erschüttert werden. Aber nun stehen wir an der Außengrenze des Kersystems und somit kurz vor dem Schloss Kerzesch. Und entweder werden wir Kazani heute gefangen nehmen oder er überlebt diesen Tag nicht. Um ehrlich zu sein, hätte ich es aber nie für möglich gehalten, dass wir mit nur 50 Raumschiffen den verräterischen Schutzherrn angreifen würden. Das ist mehr, als wir anfangs zu träumen wagten als wir noch davon ausgehen mussten, die Schwert sei der letzte bionische Kreuzer. Und du vergisst, atlan den Weißen Kreuzer Elebato. Und vor allem die Hyperdimus. Das hast du allerdings recht. Aber die Weißen Kreuzer der Schuziden sind nur eine kleine Vorhut. Die Hauptlast des bevorstehenden Angriffs werden die Hyperdimus zu tragen haben. Mehr denn je fiebere ich diesem Kampf entgegen. Die stellare Majestät der Motana strafte sich. Lange hatte sie darauf gewartet, ihr Volk vom Joch der Sklaverei befreien zu können. Endlich war der Zeitpunkt gekommen. Und nichts würde sie davon abhalten, die Mutana wieder zu dem zu machen, was sie vor langer Zeit einmal gewesen waren. Nämlich das führende Volk im Sternenozean. Gibt es Neuigkeiten über den Kardiaman noch? Keinen. Er nutzt die unterirdischen Containerstraßen. Seine Berater, alles Angehörige der dunklen Polizisten, lagen vor ihm im Halbdunkel auf dem Boden. Er stand auf der anderen Seite im Licht der Sonne Kers. Katsanis knochendürre Finger umschlossen den Knauf eines wurzelschiefen Gehstocks. Beschwerlich setzte er sich mit dem Rücken zur Wand. So wie immer. Die Angst vor einem Attentäter, der ihm das Messer in den Rücken rammte, war tief in ihm verwurzelt. Seine grünlich leuchtenden Schlitzaugen wanderten unruhig hin und her. Wir haben alle Zulieferungen an das Schloss Kerzesch ausgesetzt und kontrollieren vor Ort, Herr. Die Containerstraßen wurden weitläufig still. Es kann nicht sein, dass ein einziger Motoklon das Leben auf meinem Planeten vollends zum Erliegen bringen kann. Du willst mir, Tag Karzani, dem einen mitteilen, dass ihr ihn bald habt? Hinaus mit euch! Erhebt euch und geht weiter suchen! Entweder ihr habt ihn schnell oder mit euch ist es bald vorbei. Ihr überseht eine bedeutende Komponente. Der Motorklon ist anscheinend nicht allein hier. Er hat jemanden bei sich, der ihm Ideen gibt und sagt, was zu tun ist. Zerstört von mir aus den halben Planeten, aber findet diese Eindringlinge, bevor sie mich finden. Die dunklen Polizisten erhoben sich und verließen im Laufschritt den Saal. Als sie weg waren, stürzte Takatsani hinüber an das große Panoramafenster. Das ihm einen ungehinderten Blick nach Norden erlaubte, weit über die Schlossanlagen hinweg. Zitternd lehnte er sich gegen die riesige Fensterleibung aus frischen Schaumopalziegeln. Immer mehr von ihnen hatte er von Baikalkain herbeischaffen lassen. Seitdem Zephyda die Mine des Heiligen Berg zerstört hatte, war dieser Lebensquell für ihn versiegt. Er betrachtete aufmerksam die Wände aus Schaumopal. Seine Knochenfinger tasteten über die Ziegel. Sie zeigten bereits jenen milchigen Schimmer, der sie wertlos machte. Es scheint gravierende Veränderungen im Weltraum zu geben. Über Stürme toben. Kommt näher! Was hat das alles zu bedeuten? Ich habt mich eine Ewigkeit am Leben gehalten. Jetzt brennt ihr aus. Ich will nicht sterben. Ich kann es nicht. Ich habe schreckliche Angst davor. 109 hatte 212 Kilometer Luftlinie hinter sich. Der Weg durch die unterirdischen Gänge war nicht gerade verlaufen. Der Motoklon hatte mehrmals die Ebene wechseln müssen, um eventuelle Verfolger abzuschütteln. Behutsam trug er Lyricea auf dem Arm. Der Aufprall im Container hatte der Schildwache stark zugesetzt. Der Overall war zerfetzt, der Körper voller Schrammen und auf dem kahlen Kopf prangten einige Beulen. Es hatte mehr als drei Stunden gedauert, bevor sie im Zielgebiet angekommen waren. Vorsichtig stiegen sie in einer Nebenstraße aus einem Kanaldeckel und gelangten zu einem überdachten Schuppen, der von grünen Sträuchern umgeben war. Du, bist dir darüber im Klaren, was zu tun ist? Ja, unsere Ablenkungsmanöver haben funktioniert. Blende 0 ist nur unzulänglich bewacht. Ich werde einen der Notausgänge benutzen, um hineinzukommen. Halte unbedingt einen Sicherheitsabstand von 3.000 Metern zu mir ein. Das Gebäude, eine riesige unscheinbare rote Blase, die aus der endlos weiten Ebene vor Schloss Kerzesch erwuchs, war von einem Häuflein kip Girak-Soldaten umstellt. Misstrauisch beäugte ihn der Trupp. Als er näher kam. Fuhren sie ihre Rückenstacheln aus und richteten sofort die Strahlwaffen auf ihn. Sie! Mit gezielten Strahlerschüssen aus seinen Armen tötete er rasend schnell die auf ihn anliegenden Soldaten der Wacheinheit. Ein Autor, der sich weiter hinten aufhielt, aktivierte ein kleines Funkgerät. Der der ist hier. Mit einem schwarz umränderten, rauchenden Loch in der Brust kippte der Soldat vorn über. Das Funkgerät lag auf dem Asphalt. 109 zertrat es beiläufig auf dem Weg zum Notausgang. Mit einem gezielten Stoß zerschmetterte 109 die Stahltür des Notausganges und drang in das Gebäude ein. Innen lief er in atemberaubendem Tempo durch Treppenhäuser und Nebenwege, die in seinen Speichern verzeichnet waren. Er stieg immer höher das Gebäude hinauf. In Panik raste die Besatzung der Blende 0, Soldaten, Wissenschaftler und Bürokräfte aus dem Haus. Er kümmerte sich kaum um sie. Wenn sie ihm zufällig begegneten, schlug er mehrere achtlos zur Seite. 3.300 Meter Luftlinie zur Schiffwache. Damit ist jegliches Risiko ausgeschaltet. Er griff auf die Reserven seiner psionischen technischen Feldzähne im Brustkorb zurück und stimulierte sie mit einem Aktivierungsreiz. Der psionische Schock tötete alle Lebewesen, die sich in einem Radius von drei Kilometern um die Blende Null herum befanden. Von einer Zehntelsekunde auf die andere sanken die Kyp Traken, Kyp Girax und Kyp Kana in und außerhalb des Gebäudes tödlich getroffen zu Boden. Noch in sechs Kilometern Entfernung führte die Schockwelle zu Bewusstlosigkeit, erheblicher Desorientierung bis hin zu spontanen Selbsttötungen. Langsam näherte sich 109 dem überdachten Schuppen, in dem sich die Schildwache versteckt hielt. Alle Hindernisse sind beseitigt. Liricea lag zusammengekrümmt neben dem Schuppen am Gebüsch. Zitternd streckte sie ihre in einer Fötusstellung verhaltenen Glieder aus und kam geschwächt wieder auf die Beine. Endlich klärte sich ihre Sicht. Nichts bewegt sich mehr. Selbst die Natur scheint den Atem angehalten zu haben. Es ist erschöpft. Sie sind alle tot. Und du bist der Erzeuger dieser abnormen, bestialischen Stille. Ich hasse dich! Was nun? Bring mich ins Gebäude. Widerwillig ließ sie sich vom Motoklon in eine Huckepackposition hieven. Er umfasste ihre Beine mit stählernem Griff und setzte sich sofort in Bewegung. Garzanis Blick schweifte über den Himmel. Die Sonne stand fast im Zenit. Er blickte hinüber zu der über 1000 Meter hohen Statue, die am Ende des Schlossparks stand und ein Abbild seiner selbst war. Ein Monument des Wahnsinns. Ausgerechnet Motoklon 109. Einer der treuesten der Treuen. Und das Ziel ist Blende 0. 109 und das unbekannte ihn leitende Wesen verschanzen sich dort. Es hat Kämpfe gegeben und der Motoklon hat wiederholt einen Schock ausgelöst. Das wären zwei Entladungen an einem Tag. Ein weiterer Schock ist demnach nicht zu erwarten. Die psionisch-technische Quellzelle muss jetzt wieder aufgefüllt werden. Seine Kampfbereitschaft jedoch ist wahrscheinlich zu 90 Prozent vorhanden. Sie verschanzen sich. Sie sind in eine Sackgasse geraten. Lächerlich. Sie kriegen mich nicht. Ich werde weiterleben. Ich wünsche, dass beider Tod schmerzhaft und anhaltend ist. Ich befürchte, dass es nicht das eigentliche Ziel 190 ist, sich in Blende Null zu verschanzen und unterzugehen, Lebendiger. Blende Null ist verantwortlich für den Kardiamanten. Nur mit einem undurchlässigen Staubmantel bleibt Kardas am besten gesicherte System in Afoni. Jetzt verstehe ich. Oh ja, jetzt verstehe ich. Ich verfluche dich, Karia Antaxi. Das also ist das Ziel der Eingeschleusten. Sie wollen den Planeten. Steht denn ein Angriff unmittelbar bevor? Unsere Autor können keine Truppenbewegungen erkennen. Es ist also noch Zeit! Blende Null muss sofort von diesen Eindringlingen befreit werden, bevor es zu spät ist. Schickt alle restlichen Motoklone in den Kampf. Ich will alle fünf Minuten über den Verlauf der Dinge informiert werden. Nur eines noch. 109 soll zerstört werden, aber dieses eingeschlossene, geheimnisvolle Phantom möchte ich lebendig haben. Ja. Wir sind da. Er stellte sie sanft auf die Beine und drückte mehrere Küppleichen, mit einem leichten Zucken seines kräftigen Stummelschwanzes beiseite. konzentrierte sich auf die dreidimensionale, rötliche Darstellung einer Hohlschale, die sich durch den gut 20 Meter hohen und breiten Raum zog. 109 aktivierte ein Schaltbord. Dies ist eine Teilabbildung des Kardiamanten. Von hier aus kannst du die Blende vor dazu bringen, die Staubmassen zu verschieben, Und neue dreidimensionale Flugkorridore für die Truppen der Allianz der Moral schaffen. Gut. Wie viel Zeit habe ich? Höchstens zehn Minuten. Dann musst du fertig sein. Ich habe alle Zugänge abgeriegelt und mit neuen Sicherheitscodes versehen. Ich empfange Signale anderer Motoklone. Sie kommen, um uns zu holen. Um diese Truppe kümmere ich mich. Dann spiele ich ab jetzt ein bisschen mit dem Sternenstaub. Es war immer noch ruhig an der Außengrenze des Kernsystems. Die Schwert verhielt sich energetisch unauffällig, hing mehr oder minder passiv im Leerraum. Atlan hatte die Schwert bereits vor drei Stunden verlassen, um mit General Traver die Hyperdimus zu kommandieren, sobald der Angriff startete. Wie sind die Flottenbewegungen des Feindes, Zephyda? Ich sehe einige Schlacht, Und vereinzelt durchdringen auch Kriegsdisken aus Karzanis' Garden den kerr Von Kyptitan ist nichts zu sehen? Nein. Aber da. Da. Ja, es geht los. Was meinst du? Der kerr Er verändert sich. Echopage, Meldung! Sie hat recht. Die Staubmassen werden in unglaublichem Maß umgeschichtet. Es entstehen stets neue Verwerfungen, Falten und Lücken. Die Blendefoss haben ihre Standorte verlassen und schieben die Staubmassen beiseite. Lyrissea hat es geschafft. Informiere Adlan über die Relaiskette. Er muss augenblicklich wissen, dass es soweit ist. Die Elebato und die graugisch sowie die Hyperdimos sollen sich schnellstens auf den Weg machen. Die Stunde der Entscheidung ist nun gekommen. An alle Einheiten. Hiermit erteile ich Zephyda als stellare Majestät und Anführerin der Allianz der Moral den Angriffsbefehl auf Kernfesch. Unser beider Blicke trafen sich für einen kurzen Moment. Ihre Pläne gingen auf und wurden Wirklichkeit. Alles würde nun passieren. Und wir wussten es. Quellen bereit machen. Echopage! Schutzschirme aktivieren! Start! Lyriss Finger wanderten flink über die Sensorfelder der Schalltafel. Über ihr in der riesenhaften Darstellung des Kerdiamanten schoben sich viele kleine Schaufler durch die staubdurchwachsene Hohlschale. Der Diamant ist durchlässig. Endlich! Die Halle von Blende Null erzitterte unter den ersten Feuerschlägen. Die Projektion flimmerte, das Licht des Raumes flackerte. Birisseer blickte aufgeregt auf die wenigen Außenbildschirme, die nach dem Feuerschub geblieben waren. Motoklone drangen in großer Zahl in Blende 0 ein. Kyp Giraks Soldaten sammelten sich in kleinen Gruppen an den Notausgängen. Bei es sind zu so viele. Ah. 109 betrat den Raum. Die metallene Außenhaut war zum Teil aufgerissen und qualmte. Verschmorte Kabel und Kunstszenen hingen aus verschiedenen Körperteilen heraus. Er schleifte sein lediertes Bein nach. Es wird Zeit. Ich habe alles vorbereitet. Es muss nicht sein. Du kannst noch mitkommen. Wir haben einen großen Sieg errungen. Komm mit mir mit. Dann wird es weitere Siege geben mit dir. Bleib nicht hier. Nein, ich weiß es. Und du weißt es auch. Für mich ist es hier zu Ende. Ich habe einen Auftrag für die Allianz der Moral übernommen. Diesen werde ich erfüllen. Zwischen uns ist alles gesagt. Für mich endet es hier. Für dich muss es weitergehen. Meine Logiksektoren sind sich nur nicht sicher Wenn von uns beiden das angenehmere Schicksal erwartet. Dann mache ich mich jetzt auf den Weg. 109 drehte sich um, zog aus einer kleinen Nische einen Toten. Achtlos schleifte er ihn hinter sich her, warf ihn vor der Schildwache zu Boden. Hier ist ein neuer Körper. Schnell, der Übergangscode wird gerade eingespeist. Gleich öffnen sich alle Türen und die Motoklone. Es war die Leiche eines Primdirektors, der Kommandant der Blende Null, gehüllt in seinen Overall-ähnlichen Direktoranzug. Leblose, vor Angst aufgerissene Augen starrten die Rissea an. Sie konzentrierte sich, tauchte neuerlich in das Nichts der Paramodulation ein. Nahm die Veränderung ihres Körpers wahr, akzeptierte sie widerwillig. Ich danke dir. Desgleichen kommen. Ich mache mich auf den Weg zu, ihnen um sie zu vernichten. Adam, du musst Männel 0 so schnell wie möglich verlassen. Der Motoklon stürmte schwankend aus dem Raum. Eine Sekunde später brausten Küb Soldaten in die flackernde Halle, hoben ihre Strahler und stürzten. Direktor du Was guckt ihr so dumm? bringt mich gefälligst in Sicherheit. Du und du. Ihr kommt mit mir und beschützt mich. Wir dachten, du wärst tot? Der Motor schon... Das Denken überlass denjenigen, die den Kopf dafür haben. Und jetzt bringt mich auf schnellsten Wege hier heraus, bevor dieser verräterische Echsenklon noch mal zuschlägt. Mein Geleiter steht auf dem Vorplatz. So, ich bin Zögernd löste Takazani seinen Blick von einem auf Samt gebetteten Kristallsplitter, der erhöht vor ihm auf einer Stele lag. Er schaute suchend um sich. Die hochgewachsene Gestalt eines dunklen Polizisten im schwarzen Umhang war in holographischer Wiedergabe entstanden. Lebendiger. Die Kontrollstation Blende 0 ist vor wenigen Minuten in einer Reaktorexplosion verglüht. Mit die Satzmannschaften. 43 Motoklonen. Der Kerrdiamant ist in Bewegung geraten. So ist es. 109 und sein Helfer haben die verwundbare Stelle genau gekannt. Die schottidische Flotte hat den Schützhaar bereits durchdrungen. Viele? 50 weiße Kreuzer. Lächerlich. Das sind zum Glück nicht viele Gegner. Diese Schiffe sind nicht die wirkliche Bedrohung. Mit den Schottiden kommen Hypernimos. Es müssen fast alle sein, die beim Angriff auf Graugisch und unseren Sieg zunichte gemacht haben. An die 10.000. Alle? Defendiger. Schloss Kerzisch wird sehr schnell untergehen, wenn wir den Angreifern keinen Widerstand entgegensetzen. Lass alles aufbieten, was wir haben, um die scharfen Karia an Daxis abzuwehren. Du haftest mir mit deinem Kopf dafür. Sind die kypsch einsatzbereit? Die meisten wurden bereits gebrannt. Sie sollen starten. Und jetzt lass mich in Ruhe. <Sie> Die Weißen Kreuzer unserer Flotte waren schon in Kampfhandlungen verwickelt. Die Schwadron von Graugischt stieß bereits bis Kerzesch vor und schaltete die militärischen Ziele effizient aus. Die ersten Angaben über die Stärke der Verteidiger des Planeten laufen ein. 400 Zylindristen, 350 Schachtrauber und 68 Kyptitanen. 68 Küptitanen. Ich brauche ihre genauen Positionen. Gegen einzelne Titanen hätten wir doch eine Chance gehabt, nicht aber gegen diese Übermacht. Die Hyperdimos sollen den Kampf gegen die Titanen zunächst weitgehend allein bestreiten. Die Schwadron und wir kümmern uns um den Rest. Dank ihres auf Graugischt eingesetzten Vernetzers war die Schwert das schlagkräftigste, und schnellste Schiff des angreifenden Verbandes. Mit hoher Geschwindigkeit jagte der bionische Kreuzer dem Planeten entgegen. In den nächsten Stunden bekommen wir ihn zu fassen. Ich will Takazani. Auto. Vom Planeten starten Raumschiffe. Kleine, offenbar sehr wendige und vor allem schwer bewaffnete wagenförmige Einheiten. Raumjäger. Ich verzeichne sie in meinen Archiven als Küppschwürme. Anzahl 80.000. Feuer frei! ihm funkelte der Kristallsplitter. Der Stein hatte annähernd die Form einer vielflächigen Diamantlinse von circa 10 Kilogramm Gewicht. Katsani hielt seine Hände über den Kristall und glaubte zu spüren, wie neue Lebenskraft seinen Körper durchflutete. Das Geschenk Gon Orbons. Der Splitter vom Leib Satrugas wird mir das ewige Leben geben. Egal, was passiert. Immer. Immer. Ich Gon Arbon. Ich gon-arbon. Ich gon-Arban, dein Gott. Gon-Arban. Gon-arbon. gon, Arbon. gon, Arbon. gon Arbon. Er ruft mich. Gon Arban. Du bist der Einzige, der mich verstellt. Julesen. Julesen! Lebendiger! Bereite Titan 02 vor. Ich erwarte, dass du dich sofort an Bord begibst und auf meine Ankunft wartest. Jawohl! Lebendiger! Unendlich vorsichtig legte Kazani den Kristallsplitter in eine Transportschale. Er zitterte am ganzen Körper. Seine letzte Stunde auf Karzesz war angebrochen. Schwarm bösartiger Insekten warfen sich die Küppsporne dem bionischen Kreuzer entgegen. Die ersten Paramak-Torpedos der Schwert vernichteten Hunderte auf einen Schlag. Die Schutzschirme der Schwert waren bis zum Alleräußersten gespannt. Ich krallte mich in den Sessel. Die Zahl der Jäger, die Kazani aufbot, war schlichtweg unglaublich. Die Küppsporne wogten wie eine riesige Springflut über und unter uns hinweg. Auf den Bildschirmen stellte sich der Weltraum über Kazesch wie ein einziges, funkensprühendes Areal dar. Hyperdemos, weiße Kreuzer, Schlachttraponder, Zylinderdisken und etliche Küpp-Titanen warfen sich mit einer Wildheit entgegen, die die Besatzung der Schwert erschaudern ließ. Die getroffenen Schiffe gingen gleißend wie Supernoven unter oder wurden von einer Sekunde auf die andere von den Weltraumwahlen in den Hyperraum abgestrahlt. Ich empfange ein Sondersignal. Was heißt das? Ich kann es nicht komplett empfangen, aber das war eindeutig ein Notruf. Die mediale Schildwache ist nur auf Kanzlisch. Im Laufschritt eilte Takatsani durch das Palais des Lebendigen. Flammen leckten an den Wänden empor. Es war ein kaltes, aus unsichtbaren Quellen gespeistes Feuer. Die Opalziegel des Palastes brannten. Sie verschmolzen miteinander. Großflächig brach die gläserne Masse auf und tropfte zähflüssig ab. Der Schaumopal stirbt, aber ich ich nicht. Gan Orban schützt mich. Hier entlang, lebendiger. Es dauert nicht mehr lange, damit der Schaum-Opal deflagrieren und das Palais mitzutreifen. Ach, nicht nur das Palais. Das ganze Schloss und seine Türme bestehen aus den Opalziegeln. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die schleichende Entladung der psionischen Strahlung in eine spontane Reaktion übergehen wird. Und diese wird den gesamten Planeten betrafen. Der Korridor mündete in einen Antigrafschacht. Kazanis knochige Finger krallten sich um die Transportbox mit dem Splitter. Er wandte sich zu dem dunklen Polizisten, der ihn begleitet hatte. Bis hierhin, Unterling. Lebendiger. Töte dich. Jetzt. Jawohl. Der Unterling mit den vier Armen holte eine Vibratorklinge aus seinem Umhang hervor. Blitzschnell fuhr er sich mit ihr über die Kehle und fiel zu Boden. Takazani ignorierte ihn. Dann warf er sich in den Antigrafschacht. Kyrizea war erschöpft. Wieder schaute Takazani auf sie herab. So düster, so dürr und unheimlich, wie er immer schon gewesen war. Sie kannte den Verräter nicht anders. Sie stand ganz unten am Stiefelabsatz des Denkmals und spürte Zorn, vermischt mit einer Spur von Hass. Sie ballte die Hände, während sie geradezu verbissen in die Höhe starrte. Über einen Kilometer hoch ragte der monumentale Koloss auf. Wenigstens nah dein Ende. Der dunkler werdende Abendhimmel leuchtete immer wieder grell auf. Im Weltall tobte schon seit Stunden die gewaltige Schlacht. Kampfgleiter und Raumjäger starteten im Minutentakt vom Raumhafen Kerzesh. Wrackteile zerstörter Raumschiffe verglühten in der Atmosphäre des Planeten, ließen an einen sommerlichen Meteoritenschwarm denken. Wann kommen sie nur? Ist das. Ich. Oh. schon stirbt. Hier in der Nähe. Massen. Der Planet wird. Kraft wird alles im Leben mit sich reißen, bei Gimgon. Ich muss Ferry warnen. Ericea krümmte sich vor psi fiel zu Boden, stützte sich mit den Armen ab und blickte hilfesuchend in den Himmel. Er sank dem Planeten entgegen und tauchte in die Lufthülle von Kerzesch ein. Zephüda schoss sich den Weg frei. Der Kreuzer zerstörte aberhundert feindliche Schiffe. Lüressier, sie rief mich. Ich spürte es. Es wurde immer deutlicher. Sie besaß die Fähigkeit der Niederschwellentelepathie. Sie war da unten und rief mich. Wie damals in der Eiswüste von Baikal Kane. War sie in großer Gefahr? Tobten unten auch Kämpfe? Die inneren Rufe schnürten mir die Kehle zu. Feuer! Mendo. Was gibt es? Messe. wiederholt gigantische Raumbeben aus allen Richtungen an. Sie erreichen einen neuen Höhepunkt. Schwere Gravitationsfunden. Und Erschütterungen der Raumzeitstruktur tun sich im Kernsystem auf. Wahrscheinlich betreffen sie den gesamten Sternenozean. Den gesamten Sternenozean. Genau das habe ich geahnt. Das Ende der Hyperkokons hat begonnen. Yamondi und Aphonie kehren in die Milchstraße zurück. Eine Notiz. Über Funk. Hier, Trave. Wir haben eben die Nachricht erhalten, dass die kypt das System verlassen. Wie es aussieht? Haben die muss aber 20 Titanen vernichtet? Bleiben noch 48. Kazani bringt seine wirkungsvollste Waffe in Sicherheit. Der verräterische Schutzherr flieht. Er steckt garantiert in einem der Küpp-Titanen. Wir haben leider nur keine Möglichkeit mehr herauszufinden, in welchem. Die Küpp-Sporne haben uns aufgehalten. Heißt das, er gibt das kerr ebenso auf wie Kerzesch? Warum nur? Möglicherweise haben auch ihn die Raumbeben überrascht. Der Hauptkontinent mit dem Schloss Katsesch kam in Sicht. Über den Türmen der Anlage tobten heftige energetische Entladungen und verwandelten sie in glühende Fackeln. Der Himmel des Planeten hatte sich in ein Kaleidoskop von Farben verwandelt. Echopage, kannst du Lyresea orten? Nein. Unser Sieg ist ohne Kyptitanen, nur noch eine Frage der Zeit. Ich überlege, wie die Allianz den Planeten besetzen soll. Wahrscheinlich haben wir inzwischen noch das weitere Signale. Ich kann die Schiffer jetzt direkt anfangen. Durchstellen! Hyrissea, wo bist du? Hier. Hyrissea. Bringt die gesamte Flotte in Sicherheit. Der Schaumopal. Kerzesch deflagriert in wenigen Minuten. Die Raumweben zerreißen ihn. Verdammt. Jetzt verstehe ich. Wir müssen Lyrissea sofort finden. Von dem Planeten wird nichts mehr übrig bleiben. Kazani ist geflohen, weil er wusste, dass die psionische Entladung von sterbendem Schaumopal Kerzesch und seine Bewohner komplett vernichten würde. Hier, Zephyda. An alle Einheiten. Sämtliche Kampfhandlungen der Allianz müssen augenblicklich, ich wiederhole, augenblicklich gestoppt werden. Alle Geschwader sollen sich sofort in Sicherheit bringen. Ich habe die Funkstrecke zurückverfolgt. Lurcia ist am Denkmal Takatsaris. Schneller, Zifida. Wir müssen schneller runter. Es bleiben uns nur noch Minuten. Hm. Erst war da nur ein Zittern des Erdbodens, dann folgten schwere Bebenwellen, die aber nicht aus der Tiefe des Planeten emporstiegen, sondern eher in der Atmosphäre selbst entstanden. Die mediale Schildwache lag auf dem Bauch und sah zwischen den Bäumen hindurch die Beine der riesigen Statue. Der Himmel war voller wabernder Irrlichter und Farbschleier. Blitze entluden sich von unten nach oben fällt aus dem Hyperkokon in die Galaxis zurück. Plötzlich fielen Äste vor ihr auf den Weg. Licht loderte schräg über ihr auf. Der Kegel eines Scheinwerfers suchte großflächig den Park ab, fand sie endlich. Traktorstrahlen hoben sie sanft auf und transportierten sie in das Innere der Schwert. Du bist in Sicherheit, Lyrissea. Wir hatten nach dem Wiederfinden des Paragon-Kreuzes ein weiteres wichtiges Ziel im Kampf um die Befreiung des Sternenozeans erreicht. Das Schloss Kertesch existierte nicht mehr. Der gleichnamige Planet gehörte der Vergangenheit an. Er war in einer kaum beschreibbaren Deflagration, unmittelbar nachdem wir Lyrissea aufgenommen hatten, vergangen. Immer noch tobten Überstürme gewaltigen Ausmaßes in der gesamten Galaxis. Der Sternenozean von Yamondi, mitsamt dem Aphonie-Sternenhaufen, war in die Milchstraße zurückgefallen. Was würde diese Rückkehr für ihre Bewohner bedeuten? Die Superintelligenz S hatte nicht umsonst die verfeindeten Kriegsparteien vor Jahrmillionen in Hyperkokons eingeschlossen. Auch Takatsani und seinen mächtigsten Raumschiffen war die Flucht gelungen. War es tatsächlich eine Flucht? oder Teil eines teuflischen Plans. Ich ahnte Schreckliches. Ich habe die Kursdaten der 48 Kyptitanen berechnet. Und sie sind eindeutig. Das Sollsystem. Mit aller Kraft stemmte ich mich aus dem Sessel hoch. Der Aktivator-Chip in meiner Schulter pochte, vermischte sich mit meinem schnellen Pulsschlag. Ich muss Terra warnen. Ich alleine.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 Action! Action! Action! On Monday, I check all the stars. On Wednesday, I.